я помітив, носить хустину з дуже тонкого шовку». «Фергюсон», – припустив Рейс, – «можливо, щоб привертати увагу, але тоді хустинка мала б бути яскрава». «Певне, використав її замість рукавички, щоб тримати револьвер, не залишаючи відбитків пальців», – сказав полковник і додав жартом. «Розгадка скромної хустинки». «О так!» Наче молода дівчина, еге ж? Детектив поклав хустинку і повернувся до шалі, ще раз роздивляючись, сліди від пороху. Усе те саме, пробурмотів він. Дивно. Ви про що? Поро спокійно пояснив. Бідолашна мадам Дойл лежить собі спокійно, з маленькою діркою в голові. Пам'ятаєте її вигляд? Рейс зацікавлено поглянув на детектива. «Знаєте, – мовив полковник, – у мене виникла думка, що ви намагаєтесь щось мені сказати. Але я не маю жодного уявлення, що саме!» У двері постукали. «Заходьте! – гукнув рейс. Зайшов Стюарт. «Пробачте, сер! – звернувся він до поро, Але вас кличе містер Дойл. Іду!» Детектив підвівся, він вийшов з кімнати. Піднявся трапом на палубу для прогулянок і пройшов до каюти доктора Беснера. Саймон був підпертий подушками, його обличчя гарячково палало. Він мав збентежений вигляд. «Дуже люб'язно з вашого боку, мсьє Пуаро, що ви зайшли. Слухайте, я хочу вас про дещо попросити». «Так». Саймонове обличчя ще більше почервоніло. «Це, Це про Джекі». Я хочу її побачити. Ви думаєте, ви не проти? Вона не проти, як, як гадаєте? Якщо ви попросите її сюди прийти. Знаєте, я тут лежав і думав. Те нещасне дитя. Вона ж зрештою таке дитя. А я повівся з нею до біса погано. Він замовк. Пороза зацікавлено глянув на нього. «Ви хочете побачити мадемуазель Жаклін?» «Я приведу її». «Дякую, страшенно люб'язно з вашого боку». Чоловік рушив на пошуки. Він знайшов Жаклін де Бельфор у салоні. Вона сиділа, скрутившись у кутку. У неї на колінах лежала розгорнута книжка, але дівчина її не читала. Поро лагідно сказав. «Підете зі мною, мадемуазель? Мсье Дойл хоче вас бачити». Жаклін підскочила, її обличчя спершу спалахнуло, а потім зблідло, вона здавалася збентеженою. «Саймон? Він хоче мене бачити? Бачите мене?» Її недовіра видалася йому зворушливою. «Ви підете, мадмозель? Дівчина слухняно встала, наче спантеличена дитина. «Я? Так, звісно, я піду». Пуаро зайшов у каюту, прийшла мадмозель. Вона війшла за ним і, завагавшись, зупинилася. Стояла там тихо й оніміло, не зводячи очей Саймона. «Привіт, Джекі!» Хлопець також був збентежений. «Чудово, що ти прийшла! Я хотів сказати, тобто, те, що я маю на увазі!» Дівчина його перебила. Вона поспіхом заговорила, відчайдушно, на одному диханні. «Саймоне!» «Я не вбивала, Лінет. Ти знаєш, що я цього не робила. Я поводилася, як божевільна минулої ночі. Ти зможеш мені колись пробачити?» Тепер слова далися йому набагато легше. «Звісно, пусте. Все гаразд. Це те, що я хотів сказати. Думав, що ти, мабуть, трохи хвилюєшся. Знаєш, хвилююся? Трохи? Сай, Монет. Саме тому я хотів тебе побачити». Усе досить добре, бачиш, Люба, ти просто наробила трохи галосу минулої ночі, була на підпитку, усе це природно. О, Саймоне, я могла тебе вбити, не ти і не тою маленькою трохлявою пукавкою, а твоя нога. Можливо, ти ніколи знову не ходитимеш? Слухай, Джекі, не будь плаксою, як тільки ми дістанемось до Асуана, мені зроблять рентгенівський знімок, «Виймуть ту нещасну кулю, і все буде в повному порядку». Ковтаючи сльози, Джаклін кинулася вперед та опустилася на коліна біля Саймонового ліжка. Вона схлипувала, затуливши обличчя. Саймон незграбно гладив її по голові. Його погляд зустрівся з поглядом пооро, і той, зітхнувши, неохоче вийшов із каюти. Виходячи, він почув зажурений шепіт. Як я могла бути таким монстром? О, Саймоне, мені страшенно жаль. Назовні схилившись на поручні, стояла Корнелія Робсон. Вона повернула голову. О, це вимсє, пару. здається жахливим, що сьогодні такий прекрасний день. Детектив глянув на небо. Коли світить сонце, не можна побачити місяць, сказав він. Але коли сонце заходить... Ех, коли сонце заходить. Корнеля роззявила рота. Перепрошую. Я казав, мадмозель, що коли сонце зайде, ми побачимо місяць. Так і є. Хіба ні? Так, звісно. Вона підозріло глянула на співрозмовника. Чоловік злегка засміявся. Я верзу дурниці, сказав він. Не звертайте уваги. Він поволі рушив до корми судна. Проходячи повз наступну каюту, детектив на хвилину зупинився. Він вловив уривки розмови зсередини. «Зовсім невдячна! Після всього, що я для тебе зробила, ти зовсім не зважаєш на свою нещасну матір, жодного уявлення про мої страждання!» Пороміцно стиснув губи, підняв руку і постукав. Запанувала раптова тиша, а тоді почувся голос місіць Оттерборн. «Хто там?» Мадмозель Розалі є?» У дверях з'явилася Розалі. Детектива приголомшив її вигляд. У дівчини під очима були темні кола, а довкола рота пролягли борозне смутку. «У чому річ?» – непривітно запитала вона. «Що ви хочете?» «Задоволення від кількох хвилин розмови з вами, мадмозель. Вийдете?» Вона відразу сердито скривилася і глипнула на нього з підозрою. «Навіщо це мені?» «Я вас благаю, мадмуазель!» «Здогадуюся!» Розалій вийшла на палубу, зачиняючи за собою двері. «Ну?» поро легенько взяв її під руку і повів палубою в напрямку корми. Вони проминули в ванні кімнати та повернули за ріг. Кормова частина палуби була в їхньому розпорядженні. За ними текли води Нілу, Погоро оперся ліктями на поручні. Розаліни непорушно стояла прямо. «Ну?» – повторила вона, і в її голосі пролунав той самий неприємний тон. Детектив говорив повільно, вибираючи слова. «Я міг би поставити вам певні запитання, мадмазель, але я ні на мить не сподіваюся, що ви погодитеся на них відповісти. Тоді, схоже, ви мене на сюди привели». Куаро поволі провів пальцем по дерев'яних поручнях. — Ви звикли, мадмозель, нести свій тягар, але це не може тривати дуже довго. Напруга стає надто велика. Для вас, мадмозель, напруга вже занадто велика. — Я не знаю, про що ви, — мовила Розалі. Я говорю про факти, мадмозель, огидні факти. Назвімо речі своїми іменами. І обійдемось одним коротким реченням. Ваша мати, мадуазель, п'є. Розалі не відповіла. Вона роззявила рота, а тоді закрила. Дівчина, здавалась, розгубленою. Вам немає потреби щось пояснювати, мадуазель. Я скажу все сам. В асуані я спостерігав за вашими стосунками. Я відразу побачив, що, попри ваші ретельно продумані репліки, які не личать дочці. Ви насправді пристрасно оберігали її від чогось. Я дуже швидко дізнався, від чого. Я зрозумів це задовго до того, як одного ранку зустрів вашу матір у стані сп'яніння. Більше того, я побачив, що вона таємно п'є запоями. А з такими випадками, ймовірно, найважче мати справу. Ви мужньо давали собі з цим раду, однак, як і всі, хто потай п'є, вона надзвичайно хитра. Вона спромоглася нишком дістати запас алкоголю і успішно ховала його від вас. Я не здивуюся, якщо лише вчора ви виявили цю секретну схованку. Тож минулої ночі, як тільки ваша мама справді міцно заснула, ви вислузнили з тією схованкою, Пішли на інший бік судна, оскільки ваш бік виходив на берег, і викинули його за борт у ніл. Він зупинився. Я кажу правду, чи не так? Так, це правда, Розалі заговорила раптом із запалом. Я була дурна, що цього не розказали, але я не хотіла, щоб усі дізналися. Це розійшлося би по всьому судні і здавалося так по-дурному, тобто... Що я пороз закінчив речення замість неї, так по-дурному, що вас могли запідозрити в скоєнні вбивства. Розалі кивнула, тоді випалила з ногу. Я так сильно старалася, щоб ніхто не дізнався. Це насправді не її вина. Вона розчарувалася. її книжки більше не продаються. Люди стомилися від того дешевого мотлоху про секс. Це ранило її, надзвичайно ранило, і тому вона почала пити. Довгий час я не розуміла, що з нею відбувається. Потім, коли дізналась, намагалася це зупинити. Якийсь час усе було добре, а потім вона раптово починала знову. Ці постійні огидні сварки й конфлікти з людьми – це жахливо. Вона здригнулася. «Я завжди мала бути насторожі» щоб забрати її, а потім вона почала через це мене недолюблювати. Вона відвернулася від мене. Я думаю, інколи вона мене майже ненавидить. «Віталашна дівчина», – сказав детектив. Вона люто накинулася на чоловіка. «Не шкодуйте мене, не будьте добрим, так легше». Дівчина зітхнула глибоко і щемливо. «Я так втомилася, я до смерті, до смерті втомилася». Я знаю, сказав Поро. Люди вважають, що я жахлива, самовдоволена, сердита, зі злим характером. Я нічого не можу з цим вдіяти. Я забула, як це бути доброю? Це те, що я вам говорив. Ви надто довго самі несете свій тягар. Розалі повільно промовила. Це вже полегшення поговорити про це. Ви. «Ви завжди добрі до мене, Мсєпоро. Боюсь, дуже часто я з вами не вічлива». «Вічливість не обов'язкова між друзями». Раптом на її обличчі повернулася недовіра. «Ви... ви тепер усім розповісте?» «Думаю, ви мусите через ті кляті пляшки, які я викнула за борт». «Ні, у цьому немає потреби. Лише скажіть мені те, що я хочу знати». «О котрій це було годині? Десять хвилин по першій? Думаю, десь так. Я точно не пам'ятаю. Тепер скажіть мені таке. Мадемуазель Ван Скайлер бачила вас. А чи бачили ви її?» Розалі похитала головою. «Ні». «Вона каже, що виглянула з дверей каюти. Не думаю, що могла її бачити». Я тільки дивилася вздовж палуби і потім на річку. Пуарок кивнув, а ви взагалі когось бачили, коли дивилися на палубу? Запала пауза, доволі довга пауза. Розалі хмурилася. Здавалося, вона справді думає. Зрештою вона досить рішуче похитала головою. Ні, я нікого не бачила. Еркіл Пуарок кивнув, але очі його були похмурі. По одному і по двоє сповзалися в їдальню пригнічені пасажири. Схоже, усі відчували, що сідати за стіл з нетерпінням – вияв злощасної безсердечності. Почуваючись винуватими, пасажири одне за одним приходили, займали місця. Тім Алертон прибув через кілька хвилин після того, як його мама сіла за стіл. Він був у кепському настрої. Краще б ми ніколи не вирушали в цю кляту подорож, пробачав він. Місіс Алертон сумно похитала головою. О, мій любий, це правда, та вродлива дівчина. Це така втрата. Подумати лише, що хтось міг холоднокровно її застрелити. Мені страшно, що хтось міг таке зробити. А та друга бідолашна дівчинка, Жаклін? «Так, у мене серце за неї болить. Вона має страшенно нещасний вигляд. Хай навчиться не розкидати скрізь своїх іграшкових пукавок», – відповів Тім без краплі співчуття, намашуючи собі масло. Гадаю, її погано виховували. «О, заради Бога, мамо, не стався до всіх по-материнськи. Тіме, ти в жахливо поганому настрої». «Так». «А хто б не був! Я не бачу причин дратуватися. Просто страшенно сумно!» Тім роздратовано кинув. «У тебе романтичний погляд на життя. Здається, ти не розумієш, що це не жарт. Бути замішаним у вбивстві!» Місіс Алертон мала трохи переляканий вигляд. «Звісно, у тому й річ немає ніякого, звісно. Усі на цьому проклятому судні під підозрою «І ми з тобою також!» Місіс Аллертон заперечила. «Технічно так, але насправді це смішно. Немає нічого смішного в тому, що пов'язане з убивством. Ти можеш сидіти, Люба, випромінюючи порядність і чесність. Але неприємні полісмени в шеласій Асуані не оцінюватимуть тебе за зовнішнім виглядом. Можливо, ми дізнаємось правду ще до цього?» Чого б це? Мсьє Пуаро може розкрити вбивство. Той старий блазень, нічого він не розкриє. У нього самі балачки та вуса. Добре, Тіме, сказала місіс Алертон. Думаю, ти цілком маєш рацію. Але навіть якщо так, нам треба пройти через це, тому слід змиритися і триматися як у мого бадьоріше. Але обличчя сина залишалося похмурим. Ще те кляте зникнення перлів? «Перлів лінет? Так, здається, їх хтось викрав». «Думаю, це і стало мотивом для злочину», – припустила місіс Аллертон. «Чого б це? Ти змішуєш дві цілком різні речі». «Хто тобі сказав, що вони зникли?» «Фергюсон. Він дізнався про це від свого близького друга з машинного відділу, якому сказала служниця». «То були пригарні перли», – мовила місіс Аллертон. Пора, вклонившись, місіс Алертон сів за стіл. «Я трохи запізнився», – сказав він. «Думаю, ви були зайняті», – відповіла жінка. «Так, я був дуже зайнятий». Детектив замовив у офіціанта свіжу пляшку вина. «Наші смаки дуже розходяться», – сказала місіс Алертон. «Ви завжди п'єте вино, тім п'є віскі і содово, а я по черзі пробую різні марки мінеральної води». Треба ж таке, мовив Паро. Він на мить пильно глянув на неї. Тоді пробурмотів до себе. Цікава думка. Потім, нетерпляче знизивши плечима, детектив відігнав раптову думку, яка відволікла його, і почав невимушено розмовляти про інші справи. Містер Дойл сильно поранений? запитала місіс Авертон. Так, ушкодження доволі серйозне. Доктор Беснер. Прагне дістатись Асуана, щоб зробити рентген ноги і виняти кулю. Але він сподівається, що Дойл не залишиться кульгавим назавжди. «Бідний Саймон», – сказала жінка, – «що вчора він здавався таким щасливим хлопцем, у якого є все, чого тільки можна бажати. А зараз його красуня-дружина мертва, а сам він лежить безпорадний. Я таки сподіваюся». «На що ви сподіваєтесь, мадам?» – спитав Пуаро, коли місіс Алгертон замовкла. «Я сподіваюся, що він не надто сердиться на ту бідну дівчинку». «На мадемуазель Жаклін?» «Цілком навпаки, він дуже тривожився за неї». Він повернувся до тіма. «Знаєте, це невеличка психологічна задача. Увесь той час, коли мадемуазель Жаклін переслідувала їх повсюди, він несамовито лютився». А тепер, коли вона вистрелила в нього, небезпечно поранила, можливо, зробила калікою на все життя. Його гнів, схоже, випарувався. Ви можете це пояснити? Так, задумливо промовив тім. Думаю, можу. Перше змушувало його почуватися дурним. Пороки роківну ви маєте рацію. Це ображало його чоловічу гідність. Але тепер... Якщо глянути на це певним чином, вона виставила себе дурною. Усі сердяться на неї. І тому він може благородно її пробачити, закінчила місіс Алертон. Але ж ці чоловіки наївні. Цілковито хибне твердження всіх жінок, пробурмотів тім. Детектив усміхнувся, тоді промовив до хлопця. Скажіть мені, кузина мадам Дойл, «Міс Джоанна Саутвуд, вона схожа на мадам Дойл?» «Ви трішки помиляєтеся, Мсє Пуаро. Це наша кузина і подруга Лінет. А, пробачте, я заплутався. Про цю молоду леді багато говорять у новинах. Якийсь час я нею цікавився. Навіщо?» – різко запитав тім. Поро злегка піднявся, щоб вклонитися Жаклін де Бельфор. Яка щойно ввійшла і саме проходила повз їхній стіл до свого. Її щоки палали, а очі блищали, та й дихала вона трохи нерівномірно. Сівши на місце, детектив, здавалось, забув про Тімове запитання. Він не чітко пробурмотів. Цікаво, чи всі молоді леді так легковажно поводяться з коштовними прикрасами, як мадам Дойл. То це правда, що їх викрали? запитала місіс Алертон Хто це вам сказав мадам Так сказав Фергюсон відповів Тім Поро похмуро кивнув Так правда гадаю нервово припустила жінка для всіх нас це означає багато неприємностей Так каже Тім її син нахмурився але детектив обернувся до нього А схоже маєте вже подібний досвід «Ви були в будинку, де сталося пограбування?» «Ніколи», – відповів тім. «О, так, любий, ти був у порта Лінгтонів у той час, коли викрали діаманти тієї жахливої жінки». «Мама, ти завжди подаєш речі геть неправильно. Я був там, коли виявили, що діаманти, які вона носила на товстій шиї, лише стрази». Саму заміну могли зробити місяцями раніше. Багато хто навіть говорив, що вона сама це зробила. Щось мені підказує, що це Джоана, так сказала. Джоани там не було. Але вона їх досить добре знала. І це дуже на неї схоже зробити таке припущення. Мама, ти завжди сердишся на Джоанну? Повору поспішно змінив тему, він заговорив про плани здійснити доволі велику покупку в одній з асуанських крамниць, придбати в одного з індійських торговців трохи полотна, дуже красивого, багряного з позолотою. Звісно, треба буде оплатити збір, але... Мені сказали, що можуть, як то ви кажете, експедитувати це мені, і що витрати... «Будуть надто великі. Як думаєте, усе прийде без проблем?» Місіс Алертон сказала, що, як їй відомо, багатьом людям надсилали речі відразу в Англію з таких крамниць і все благополучно прибувало. «Тоді я так і зроблю, але можуть виникнути проблеми, коли хтось за кордоном, а йому в Англію відправили посилку. У вас таке траплялося?» Ви одержували посилки, поки подорожуєте? Не думаю, що надходили посилки, правда тім? Ти інколи отримуєш книжки, але з ними зазвичай ніколи не буває проблем. Ні, книжки то інше. Подали десерт. Без жодних попереджень полковник Рейс піднявся і виголосив промову. Він побіжно описав обставини злочину та повідомив про крадіжку перлів. Через це має початися обшук судна, і він був би вдячний, якби всі пасажири залишалися в салоні до його завершення. А після того, за згоди пасажирів, а він упевнений, що вони виявлять таку люб'язність, їх самих також обшукають. Детектив спритно прослизнув до нього. Навколо щинився шум і гамір, люди ремствували, обурювалися, дивувались. Поеро пробрався до полковника і прошепотів йому щось на вухо, саме коли той збирався виходити із салону. Рейс послухав, кивнув на знак згоди і покликав до себе стюарда. Коротко сказав йому пару слів, а потім разом із поеро вийшов на палубу, зачинивши за собою двері. Кілька хвилин вони стояли біля перил. Рейс запалив цигарку. «Непогана ідея», – визнав він. Незабаром побачимо, чи це спрацює. Дам їм три хвилини. Двері їдальні відчинилися, і вийшов той самий стюарт, з яким вони розмовляли. Він віддав честь рейсу і сказав. — Ви мали рацію, сер. Є леді, яка каже, що їй терміново потрібно поговорити з вами. — А, обличчя рейса виражало задоволення. — І хто це? — Міс Бауерс, сер. «Медсестра!» Легка тінь здивування з'явилась на обличчі полковника. Він відповів, «Приведіть її в кімнату для куріння. Більше нікому не дозволяйте вийти». «Так, сер, інший стюарт простежить за цим». Він повернувся в їдальню. Пуаро Рейс пішли в кімнату для куріння. «Бауерс, он як!» – пробурмотів Рейс. ледве вони опинилися в кімнаті для куріння» як перед ними знову з'явився Стюарт із міс Бауерс. Він завів її і вийшов, зачинивши за собою двері. «Ну, міс Бауерс, – полковник Рейс запитливо глянув на неї, – що там таке?» Міс Бауерс була, як завжди, стримана і некваплива. Вона не виражала ніяких особливих емоцій. «Пробачте мені, полковнику Рейс, – сказала жінка, – але за нинішніх обставин – я подумала, що найкраще буде поговорити з вами відразу. Вона відкрила свою елегантну чорну сумочку і повернути вам це. Вона вийняла низку перлів і поклала їх на стіл. Якби міс Баверс була з тих жінок, які люблять створювати сенсації, вона отримала б багато задоволення від реакції чоловіків на її дії. З виразом неймовірного здивування полковник Рейс підняв перли зі столу. «Це дивовижно!» – сказав він. «Чи були б ви люб'язні пояснити?» Звісно, саме це я й прийшла зробити. міс Бауерс зручно вмостилась у кріслі. Насправді мені було нелегко вирішити, як вчинити найкраще. Сім'я, звісно, не хоче ніяких скандалів, і вони довірилися моїй розсудливості. Але обставини настільки незвичайні, що в мене не лишилося вибору. Так, коли б ви не знайшли нічого в каютах, то обшукали б пасажирів. І якби в мене знайшли перли, то виникла б дуже незручна ситуація. А правда все одно би вийшла на поверхню. Яка сама правда? Ви взяли ці перли з каюти місіс Дойл? О, ні, полковнику Рейс, Звісно, ні. Це зробила... «Міс Ван Скайлер? Міс Ван Скайлер? Так, вона не може нічого з цим удіяти, але вона це робить, е, бере речі, особливо коштовності. Саме тому я завжди з нею, зовсім не через її здоров'я, а через цю особливість. Я постійно насторожі, і на щастя, відколи я з нею, не було жодних проблем». Просто треба бути пильною, розумієте? Вона завжди ховає забрані речі в одне й те саме місце, замотує в пару панчіл. Тому все доволі просто. Я заглядаю туди щоранку. Зазвичай я неміцно сплю і завжди поруч. Якщо це готель, то залишаю відчиненими міжкімнатні двері. Тому все чую. Я йду за нею та переконую вернутися в ліжко. Звісно, на пароплаві складніше – «Але зазвичай вона не робить цього вночі. Вона радше підбирає речі, які залишили. Звісно, перли завжди її дуже вабили». Міс Бауер замовкла. Рей запитав, «Як ви виявили, що їх узяли?» «Вони були в її панчохах уранці. Звісно, я знала, чиї вони. Я їх часто бачила. Я пішла, щоб повернути перли на місце» сподіваючись, що Місіс Дойл ще не встала і не виявила пропажі. Але там стояв Стюарт, він сказав мені про вбивство і що нікому туди не можна заходити. Тож, як бачите, я опинилася в надзвичайно скрутному становищі, але не залишила надії підсунути перли назад у каюту пізніше, до того, як помітять їхню відсутність. Мушу запевнити, що в мене видався вкрай неприємний ранок. Я міркувала, як вчинити найкраще. Бачите, сім'я Ван Скайлер дуже особлива й унікальна. Було б неприйнятно, якби це потрапило в газети. Але в цьому не буде ж необхідності, так? Міс Бауер справді тривожилася. Це залежить від обставин, обережно сказав полковник Рейс. Але ми, звісно, зробимо все, що зможемо. А що про це говорить сама міс Ван Скайлер? О, звісно, вона це заперечуватиме. Стара завжди так робить. Скаже, що якась недобра людина поклала їх туди. Вона ніколи не визнає, що бере щось. Тому, якщо її вчасно впіймати, вона покірно повертається в ліжко. Каже, що вийшла подивитися на місяць. Ну, якось так. «Чи міс Робсон знає про цю е, слабинку?» «Ні, не знає. Її мати знає. Але дівчина дуже простодушна, тому мати подумала, що краще їй нічого про це не знати. Я здатна сама впоратися з міс Сван Скайлер», – компетентно додала міс Бауерс. «Ми маємо вам подякувати, мадмозель, що ви так швидко до нас прийшли», – мовив Пуаро. Міс Бауерс піднялася. «Я сподіваюся, що вчинила правильно. Будьте певні, що так і є. Бачите, оскільки тут також має місце вбивство?» Полковник Рейс перебив жінку, його голос звучав похмуро. «Міс Бауерс, я збираюся поставити вам запитання і хочу підкреслити, що на нього потрібно відповісти правдиво». «Міс Ван Скайлер страждає на клептоманію». «А чи є в неї схильність до манії вбивства?» Міс Баурс миттєво відповіла, «О, Господи, ні, нічого подібного, ви можете повністю мені вірити, стара леді не скривдила б і мухи?» Відповідь прозвучала з такою переконливою впевненістю, що здавалося, нічого більше не можна додати. І все ж у пору знайшлось одне незначне запитання – Міс Ван Скайлер страждає на глухоту? Власне, кажучи, так, мсі Пуаро, у будь-якому разі це не так помітно під час розмови, але доволі часто вона не чує, коли заходиш у кімнату чи щось подібне. Гадаєте, вона би почула, як хтось ходить у сусідній каюті місіс Дойл? О, я так не думаю, жодним чином. Бачите, ліжко з іншого боку каюти – навіть не біля суміжної стіни. Ні, не думаю, що вона б щось почула. Дякую, міс Бауерс. Може ви повернетесь до їдальні і зачекаєте з іншими? Попросив Рейс. Полковник відчинив їй двері та став спостерігати, як жінка спускається сходами і заходить у зал. Тоді зачинив двері і повернувся до столу. Пуаро підняв перли. Ну, похмуро почав Рейс. Реакція з'явилася доволі швидко. Ця жінка доволі холоднокровна і хитра, і цілком здатна обманути нас ще більше, якщо їй знадобиться. Що ж із місс Марія Ван Скайлер? Не думаю, що ми можемо виключити її зі списку ймовірних підозрюваних. Знаєте, вона могла б здійснити вбивство, щоб обтримати ті коштовності. Ми не можемо вірити медсестрі на слово. Вона старається зробити як найкраще для сім'ї. Поруки кивнув, погоджуючись. Він був дуже зайнятий перлами, перебирав їх пальцями, піднімав до очей. Нарешті він назвався. Гадаю, можна вважати частину розповіді про стару леді правдивою. Вона справді виглядала з каюти справді... Бачила Розалі Отерборн, але не думаю, що вона чула щось чи когось у каюті Ліне Дойл. Мабуть, вона визирала зі своєї каюти перед тим, як прослизнути і вкрасти перли. Виходить, міс Отерборн дійсно там була? Так, викидала за борт материн таємний запас алкоголю. Полковник Рейс співчутливо похитав головою. «Он воно що! Непроста ситуація для молодої дівчини. Так, її життя не надто веселе. Бідна маленька Розалі. Ну, я радий, що це вияснилося. Вона не бачила і не чула нічого. Я їй про це запитував. Вона відповіла секунд через двадцять, що нікого не бачила». О, полковник, здавався тось насторожився. Так, це про щось свідчить. Рейс повільно промовив. Якщо ліне дойл застрелили приблизно 10 хвилин по першій, то чи так уже й дивно, що ніхто не чув пострілу після того, як пароплав затих? Визнаю, що такий маленький револьвер не створить багато шуму, але й в той час на пароплаві Панувала мертва тиша, і будь-який шум, навіть тихий постріл, мав бути чутним. Але тепер я починаю розуміти, каюта перед нею була порожня, оскільки її чоловік був у каюті доктора Беснера. Ту, що ближче до корми, займає глуха Ван Скайлер. Залишається тільки... Він зупинився і вичікувально поглянув на пару. Той кивнув. Сусідня каюта з іншого боку судна. Іншими словами – Пеннінгтон. Схоже, ми знову і знову повертаємося до Пеннінгтона. Цього разу ми поговоримо з ним, відкинувши делікатність. Ось так. Я обіцяю собі таке задоволення. А поки нам краще взятися за обшук судна. Перлини все ще дають зручний привід, хоч їх і повернули. Мало ймовірно, що міс Байерс розповість про цей факт. Ох, ці перлини, по-розному По тримав їх навпроти світла. Він висунув язик і лизнув їх, навіть обережно прикусив перлину зубами. Потім, зітхнувши, кинув їх на стіл. — Ось ще одне ускладнення, мій друже, — сказав він. Я не експерт у дорогоцінних каменях, але свого часу мав нагоду з ними працювати. І я майже впевнений у тому, що кажу. Ці перли – лише майстерна підробка. Полковник Рейс коротко вилаявся. «Ця клята справа стає все більше і більше заплутана!» Він підняв на мисто. «Сподіваюся, що ви не помилилися!» Як на мене, з перлами все гаразд. Так, підробка дуже гарна. І що це нам дає? Лінет Дойл могла навмисно зробити підробку і принести її на борт заради безпеки. Багато жінок так робить. Гадаю, якби це було так, то її чоловік про це б знав. Вона могла йому не сказати. Поро невдоволено похитав головою. Ні, не думаю, що це так. Я милувався на мистом мадам Дойл у перший вечір на пароплаві, його чудовим сяйвом і блиском. Я впевнений, що тоді на ній були справжні перли. Тоді є два варіанти. Перший – міс Ван Скайлер взяла фальшиву низку перлів після того, як справжній вкрав хтось раніше. Другий – історія про клептоманю вигадана – або міс Бауерс і є злодійкою, і похабцем вигадала історію та віддала фальшиві перли, щоб зменшити підозру, або в всьому замішана вся їхня компанія. Іншими словами, це банда розумних ювелірних злодіїв під виглядом привілейованої американської сім'ї. Так, невизначено промовив Поро, важко сказати, але мушу відзначити, це майстерна робота, Створити настільки ідеальну й точну копію перлів, застіпки, усього іншого, щоб обманути мадам Дойл. Це не робили поспіхом. Хто б не скопіював тих перлів, він мав гарну можливість вивчити оригінал. Рейс звівся на ноги. «Нема чого про це розмірковувати. Берімося до роботи. Треба відшукати справжні перли». І щоб водночас нічого не пропустити, вони розпочали з кают на нижній палубі. У каюті сеньора Річетті містилось чимало археологічних праць різними мовами. Купа одягу, ароматні лосьони для волосся і два особисті листи. Один з археологічної експедиції в Сирії, інший, очевидно, від сестри з Рима. Усі його хустинки були з кольорового шовку. Вони перейшли до каюти Фергюсона. Там було трохи комуністичної літератури, досить багато фотографій, едін Семюела Батлера і дешеве видання щоденника Піпса. Його особистих речей було небагато. Більшість верхнього одягу розірвана чи брудна, а нижня білизна навпаки гарної якості, як і хустинки, дорогі, ляні. «Цікаві розбіжності!» – пробурматів Пуаро. Рейсь кивнув. «Дивно, що немає жодних особистих паперів, листів тощо. Так, це змушує задуматися. Дивний молодий чоловік – це й Фергюсон». Детектив уважно оглянув перстень спочатку і потім поклав назад у шухляду. Вони перейшли до каюти Луїзи Бурже. Служниця їла після інших пасажирів, але рейс вилів, щоб вона приєдналася до решти. Тут їх зустрів Стюарт. Перепрошую, сер, вибачився він, але ту молоду жінку я ніде не знайшов. Гадки немає, куди вона могла піти. Рейс заглянув усередину каюти. Там було порожньо. Вони піднялися на верхню палубу і почали з правого борту. Перша каюта була Джеймса Фанторпа. Тут усе лежало в досконалому порядку. Містер Фанторп подорожував майже порожнім, та всі наявні речі були високої якості. "Ніяких листів", задумливо промовив Поаро. Він обережний, наш містер Фанторп знищив усю кореспонденцію. Вони перейшли в сусідню каюту Тіма Алертона. Тут усе свідчило про те, що її власник був англокатоликом. Вишуканий маленький триптих, велика вервиця з вигадливо вирізбленого дерева. Окрім особистого одягу, вони знайшли напівготовий рукопис з великою кількістю приміток і виправлень та гарну колекцію книг, більшість із яких лише нещодавно надруковані. Було також багато листів аби як кинутих у шухляду. не надто ділікатної у читання листів інших людей переглянув їх. Він помітив, що серед них немає листів від Жоанни Саутвуд. Він узяв тюбик крибного клею, бездумно покрутив ним хвилину чи дві, потім сказав «Ходімо далі». «Жодних хусточок з вуворцу, відзвітувався Рейс, швидко поскладавши назад в міст шухляди. Каюта місіс Аллертон йшла наступну. Там було надзвичайно охайно. У повітрі стояв легкий старомодний запах лаванди. Двоє чоловіків швидко закінчили обшук. Коли вони виходили, полковник зауважив – гарна жінка. Наступною була каюта, яка служила Саймону Дойлу як гардеробна. Речі нагальної потреби – піжама, туалетні предмети тощо – були перенесені в каюту Беснера, але дещо з його майна все ще лишалось там – дві шкіряні валізи, значних розмірів і саквояж. Також у шафі висіло трохи одягу. «Розгляньмося тут уважно, мій друже», – сказав Пуаро. «Імовірно, злодій заховав перли саме тут». «Ви так думаєте?» «Звісно, як же? Поміркуйте, злодій, він чи вона?» Розуміє, що рано чи пізно буде проведено обшук. Тож місце сховку у власній каюті більш ніж недоречне. Із загальними кімнатами є свої труднощі. А тут каюта чоловіка, який, напевно, не може відвідати її сам. Та якщо перли знайдуться тут, це нам нічого не дасть. Але провівши найретельніший пошук, вони не знайшли жодного натяку на зникле намисто. Повар пробормотів: "Чорт". Сам до себе і чоловіки знову вийшли на палубу. Каюту Лінет Дойл замкнули після того, як тіло забрали, але рейс мав запасний ключ. Він відімкнув двері, і обоє чоловіків зайшли всередину. Окрім того, що тіла дівчини не було, все інше залишилось як і зранку. Друже Сказав полковник, якщо тут і можна щось знайти, то заради Бога ідіть і знайдіть це, коли хтось на цей спроможний, то лише ви. Ви маєте на увазі не перли, мій друже? Ні, головне вбивство. Може, є щось таке, чого я вранці не помітив? Тихо і спритно Пуаро взявся за обшук. Він став на коліна і ретельно, крок за кроком, дослідив підлогу. Оглянув ліжко, швидко пройшовся шафою і комодом, передивився гардеробну шафу та дві дорогі валізи, оглянув дорогу інкрустовану золотом скриньку і на зосередився на умивальнику. Там стояли численні креми, пудри і лосьони для обличчя. Але єдине, що, здається, зацікавило Пуаро, це дві маленькі пляшечки лаку для нігтів – нейлекс. Він узяв їх і приніс на туалетний столик. Перша із написом «Троянда» була порожня. На дні залишилась лише крапля чи дві темної червоної рідини. Друга, така сама, але з написом «Кардинал», була майже повна. Пору відкрутив спершу порожню, потім повну пляшечку та обережно понюхав обидві. Запах дюшесу наповнив кімнату. Трохи скривившись, детектив закрутив їх. «Є щось?» – запитав Рейс. Поро відповів французькою приказкою, мух на оцет не ловлять. Тоді, зітхнувши, додав, мій друже, усе безуспішно. Убивця не зробив нам послуги, у нього не впала ні запанка для рукавів, ні недополок, ні попіл від сигари, або у випадку з жінкою хусточка, губна помада чи невидимка для волосся, лише пляшечка лаку для нігтів. Погрозний завплечив, я мушу запитати служницю, є щось, так, трохи дивне в цьому. Мені цікаво, куди в біса поділася та дівчина, мовив Рейс. Вони вийшли з каюти, замкнувши за собою двері, і попрямували до каюти міс Ван Скайлер. Тут були всі можливі атрибути багатства, дорогі туалетні засоби, гарні валізи, Трохи особистих листів і паперів. Усе в ідеальному порядку. Наступною була подвійна каюта Пуаро, а за нею рейса. Мало ймовірно, щоб їх заховали в одній із цих, припустив полковник. «Таке трапляється», – не погодився детектив. «Якось у Східному експресі я розслідував убивство. Невелика загадка з пурпуровим кімоно. Воно зникло?» але мусило бути в потязі. Я знайшов його, де ви думаєте? У власній замкнутій валізі. О, це просто нахабство. Ну, подивимось, чи цього разу хтось виявився настільки нахабним. Але викрадач перлів не наважився гратися з Еркюлем Пуаро чи полковником Рейсом. Обігнувши корму, вони уважно обшукали каюту міс Баверць але не знайшли нічого підозрілого. Її хусточки з ініціалами були з простого полотна. Далі йшла каюта Отерборнів. Тут порознову провів дуже ретельний обшук, але безрезультатний. Наступна каюта була Беснера. Там лежав Саймон Дойл, а біля нього стояла таця з їжею, якої навіть не теркалися. – Не маю апетиту, – виправдовуючись пояснив він. Хлопець мав набагато гірший вигляд, ніж зранку. Схоже, його лихоманило. Пору зрозумів Беснера, який хотів якнайшвидше доставити пораненого до лікарні з відповідним обладнанням. Незенький бельгієць пояснив йому, що вони роблять, і Саймон схвально кивнув. Дізнавшись, що перли повернула міс Бауерс, але вони виявилися лише копією, він дуже здивувався. Ви впевнені, М. Є Дойл, що ваша дружина не мала фальшивого намиста, яке брала за кордон замість справжнього? Саймон рішуче похитав головою. Отак, «От я цілком впевнений в цьому. Лінет любила ці перли і повсюди їх носила. Вони були застраховані від усіх можливих ризиків. Тому, гадаю, вона і поставилася до цього трохи легковажно. Тоді ми мусимо продовжувати обшук. Він почав відкривати шухляди, рейс взявся за валізи. Саймон втупився в чоловіків. «Слухайте, ви ж не підозрюєте, що їх поцупив старий Беснер?» Детектив знизав плечима. «Таке могло бути. Зрештою, що ми знаємо про доктора Беснера? Лише те, що він сам розповідає. Але він не міг їх тут заховати так, щоб ніхто не бачив. Він не міг заховати їх сьогодні» щоб ви не баб не побачили. Але ми не знаємо, коли відбулася підміна. Він міг обміняти їх кілька днів тому. Я про таке не подумав. Але обшук не приніс результату. Наступною була каюта Пеннінгтона. Двоє чоловіків витратили на обшук чимало часу. При цьому вони уважно оглянули портфель, заповнений юридичними документами, більшість з яких потребувала підпису лінеті. Пуаро похмуро похитав головою. Тут, здається, усе чесно і прозоро. Ви згодні? Цілком. Проте Пеннінгтон не цілковитий дурень. Якби тут був документ, що компроментує його, якась довіреність чи щось подібне, він би точно знищив його першим. Так. Поаро витягнув револьвер-кольт із верхньої шохляди, глянув на нього і поклав назад. Отже, іще є люди, які подорожують з револьверами. пробурмотів він. Так, наводить на роздуми. Проте Лінет Дойл застрелили штукою не такого розміру. Рейс замовк, а потім додав. Знаєте, я подумав про те, чому револьвер викинули за борт. Припустимо, що справжній убивця таки залишив його в каюті Лінет Дойл, а хтось інший, ще одна особа, Взяв його і виконав річку. Так, це можливо, я також думав про таке. Але це породжує купу запитань. Що то за інша особа? Навіщо їй намагатися прикрити Жаклін де Бельфор і забирати револьвер? Що там робила та інша особа? Єдина людина, яка точно заходила в каюту – мадемуазель Ван Скайлер. Чи можливо, що мадемуазель Ван Скайлер забрала зброю? Чому вона вирішила прикрити Жаклін де Бельфор? І зрештою, чи є інша причина того, щоб забрати револьвер? Вона могла побачити свою шаль, перелякатися і викинути відразу все, припустив полковник. Шаль можливо, але чи позбулася вона і револьвера? Я погоджуюся, що це можлива версія. Боже мій кострубата! і ви все ж не врахували одного моменту про шаль. Коли вони вийшли з каюти Пеннінгтона, Поро запропонував полковнику самому обшукати каюти, що залишилися Жаклін, Корнелії та дві порожні в кінці, поки він перекинеться кількома словами з Саймоном Дойлом. Тож детектив пройшовся палубою назад і знову зайшов у каюту Беснера. Слухайте, я тут подумав, «Я абсолютно впевнений, що вчора з перлами було все гаразд», – озвався Саймон. «Звідки ви знаєте, Мсі Дойл?» «Тому що Люнет, він здригнувся, вимовши ім'я дружини, перебирала їх у руках саме перед вечерею і говорила про них. Вона розумілася в перлах, я цілком впевнений, що вона здогадалась би, якби то була підробка». «Усе-таки то дуже гарна імітація». «Скажіть, мадам Дойл зазвичай тримала це на мисто при собі? Чи, може, позичала його якійсь подрузі?» Хлопець почервонів через легке збентеження. «Бачте, мсі Поро, мені важко сказати. Я, розумієте, я недовго знаю лінет. А, то ваш роман був дуже стрімкий, Саймон продовжив. Тому справді я не можу такого знати». «Але Лінет завжди була страшенно щедра. Думаю, вона на таке здатна. Вона ніколи, – говорив спокійним голосом, – ніколи, наприклад, не позичала перлів мадемуазель Дебельфор. «І що ви маєте на увазі?» – Саймон побуряковів і спробував сісти, та, скривившись, упав назад. «До чого ви хилите? Що Джекі вкрала перли? Вона цього не робила!» Я можу поклястися, що це не вона. Джекі дуже чесна. Сама ідея про те, що вона злодійка, смішна, просто смішна. Поро дивився на нього, не зводячи очей. Ого-го, раптом вигукнув він. Це припущення таки розворошило осине гніздо. Саймон наполегливо повторив, не звернувши уваги на увеселе зауваження детектива. Джекі чесна. Пору пригадав голос дівчини в Асуані біля Нілу. Я кохаю Саймана, і він кохає мене. Він розмірковував, яке з трьох тверджень тієї ночі було правдиве. Схоже, саме Жаклін виявилася найближчою до істини. Відчинилися двері й увійшов в рейс. Нічого, коротко мовив він, ну ми й не очікували. Бачу, йдуть стюарди з рапортом щодо обшуку пасажирів. У дверях з'явилися Стюарт і Покоївка. Стюарт заговорив першим. — Нічого, сер. Хтось із джентльменів опирався? — Лише італійць, сер. Він досить довго протестував, говорив, що це ганьба чи щось таке. Він також має з собою зброю. — Яку саме? — Маузер. Автоматичний 25-й калібр, сер. Італійці досить запальні, — назвався Саймон. Річетті дуже розлютився у ваді Хальфі через помилку з телеграмою. Він через це повівся з лінет до біса неввічливо. Рейс повернувся до Бокоївки. То була кремезна доглянута жінка. Нічого в жодної леді, сер. Усі трохи обурювалися, окрім місіс Алертон, яка поводилася дуже мило. Ніяких перлів. До речі, у сумачці юної леді... Міс Розалі Отерборд виявився маленький револьвер. Який саме? Дуже маленький сер із перламутровою ручкою, немов іграшковий. Полковник здивовано подивився на неї. Чорт, забирай цю справу, пробурмотів він. Я думав, що ми від неї відвели підозри. А тепер невже кожна дівчина на цьому жахливому судні? «Носить з собою іграшкові револьвери з перламутровим руків'ям». Він закидав покоївку запитаннями. «Як вона відреагувала, коли ви його знайшли?» Жінка похитала головою. «Не думаю, що вона помітила. Я стояла до неї спиною, коли переглядала її сумку. Усе-таки вона мусила знати, що ви на нього натрапите». «Ну, гаразд, це вище мого розуміння. Як щодо служниці?» Ми обшукали весь сер. Її ніде немає. Про що ви? запитав Саймон. Служниця місіс Дойл, Луїза Борже. Вона зникла. Зникла? Рейс задумливо промовив. Вона могла вкрасти перли. Вона єдина мала достатню можливість зробити копію. І тоді, коли вона виявила, що розпочався обшук, викинулася за борт? припустив Саймон. Ні, синітниці, роздратовано відповів полковник. Жінка не може непомітно викинутися за борт серед білого дня з такого судна, як це. Вона неодмінно десь на борті. Він знову звернувся до Стюарда, коли її бачили востаннє, приблизно за півгодини до того, як подзвонили на обіцяр. Ми, однаково, оглянемо її каюту, сказав Рейс. Може, знайдемо якусь підказку. Він попрямував на нижню палубу. Пуаро пішов слідом. Чоловіки відімкнули двері каюти і зайшли всередину. Луїза Борже, робота якої полягала в тому, щоб тримати в порядку речі інших людей, із власним майном не церемонилася. На комоді була розкидана купа мотлоху, валіза, розявивши рота, лежала незамкнена. Позаяк з одного боку звисав одяг, Зі на спідня білизна висіла на кріслах. Поки Пуаро швидкими вправними пальцями виймав шухляди комода, Рейс оглядав валізу. Туфлі Луїзи стояли рядком біля ліжка. Одна з них, чорна з лакованої шкіри, розташувалася під незвичним кутом, майже без опори. Це мало такий дивний вигляд, що привернуло увагу полковника. Він зачинив валізу і нахилився до туфель. Тоді різко скрикнув. Пару обернувся. Що таке? Рейс похмуро відповів. Вона не зникла. Вона тут, під ліжком. Тіло жінки, якою й була Луїза Борже, лежало на підлозі її каюти. Двоє чоловіків схилились над ним. Рейс випростався першим. Мертва приблизно годину. Приведемо до неї Беснера. Закололи в серце. Гадаю, смерть миттєва. Вигляд не надто привабливий, чи не так? Так, Пуаро похитав головою, ледь затремтівши, Смагляве, хитре обличчя,